Частина 11. Дженніфер одержала диплом у середу. З цієї нагоди до Кемпбриджа прибула сила селена родичів з Кренстона, приїхала навіть тітонька з Клівленда. Я зустрівся з ними під час урочистої церемонії. За попередньою домовленістю мене рекомендували не як жениха, і Дженні була без обручки. Все це для того, щоб ніхто не образився, заздалегідь, не одержавши запрошення на весілля. "Тітонько Клару, це мій хлопець Олівер", казала Дженні і додавала щоразу. "Він без диплома". Я бачив, як вони потай штовхають одне одного вбік, перешіптуються, а дехто навіть оглядає мене з відвертою цікавістю. Але жодному з них не пощастило щось вивідати ні від нас, ні від Філа, котрий, певно, радий був уникнути розмов про кохання між двома атеїстами. У четвер я зрівнявся з Дженні, одержавши диплом Гарвардського коледжу. Диплом мій, так само, як і її, був з відзнакою. До того ж, йшов попереду всіх навіть тих, що одержали диплом з найвищою відзнакою, тобто найученіших мудрагелів. Мені дуже кортіло сказати цим зубрам, що ставши на чолі процесії, я переконливо довів правильність своєї теорії – «Година в Ділонхаусі варта двох у бібліотеці Вайденера». Але стримався, нехай і вони порадіють. І досі не знаю, чи був там присутній Олівер Беррет Третій. Цього урочистого дня в університетському дворі зібралася величезна юрба – понад 17 тисяч чоловік. І, звичайно, я не мав змоги роздивитися їх крізь бінокль. Квитки, призначені для моїх батьків, я само собою, зрозуміло, віддав Філовій Дженні. Але ж мого старого нехи, як колишнього студента університету, могли впустити і без квитка. Може, він і сидів десь на трибуні в гурті випускників 1926 року. А про те, чого йому було приїздити, адже банки в той день працювали. Одружилися ми в неділю. Родичів Джені не запрошували, тому що, знехтувавши, Бога Отця і Сина і Святого Духа, ми боялися вразити релігійні почуття цих щирих католиків. Шлюбна церемонія відбувалася в корпусі Філіпса Брукса, старій будівлі на північ від університетського двору. Керував церемонією Гімоті Блаувалд, унітаріанський капелан нашого коледжу. Певна річ, був там і Рейс Треттон. Запросив я і Джереміна Хума, свого шкільного приятеля, з тих часів, коли ми ще вчилися в Екзетері. Він віддав перевагу Амхерсту над Гарвардом. Дженні запросила свою подругу з Брігс Хола, а також, мабуть, із сентиментальних міркувань, довготелесу напарницю з бібліотеки. І, звичайно, Філа. Філа я доручив Реєві Стреттону. Мені хотілося, щоб Філ почував себе трохи вільніше. Але Стретон теж був сам не свій. Вони стояли поряд з ніяковілі, і кожен з них усім своїм виглядом підтверджував упереджену думку іншого, що це саморобне одруження, як називав його Філ, буде, як передбачав Стретон, жахливішим за фільми жахів. І все через те, що ми з Дженні мали намір проказати одне одному кілька слів. Подібну шлюбну церемонію ми бачили два-три місяці тому, коли подруга Дженні, музикантка Марія Рендол, виходила заміж за студента-дизайнера Еріка Левенсона. Церемонія була причудова, і ми вирішили запозичити її. – Ви готові? – запитав містер Блаувелд. «Готові!» – відповів я за себе і за Дженні. «Друзі мої!» – звернувся містер Блаувелл до присутніх. «Ми прийшли сюди, щоб стати свідками єднання двох сердець. Послухаймо ж рядки, які молодята вибрали, щоб прочитати у цю священну хвилину». Перше слово – нареченій. Стоячи обличчям до мене, Дженні прочитала вірш, що його обрала для цієї нагоди. Вірш був зворушливий надто для мене, бо це був сонет Елізабет Берет Браунінг. Коли ці дві душі устали на весь зріст, докупи їх звела якась мовчазна сила. Зійшлись вони і спалахнули в мить їх розпростерті крила. Краєчком ока я бачу Філа кавіллері. Він стояв блідий, губи розтулені, А очі світилися від подиву і захоплення. В останніх рядках сонета Поетеса благала долю дати двом душам «Притулок хоч малий, щоб день цей перебуть, Бо темрява і смерть їм заступили путь». Настала моя черга. Мені важко було знайти вірш, який я міг би прочитати зі щирим серцем, бо не люблю солодкої поетичної жувачки? Не люблю, та й годі. Повагавшись, я обрав уривок з пісні відкритої дороги Уолта Уітмена. Дарма, що він короткий, в ньому було все, що я хотів би сказати своїй коханій. Я даю тобі руку, я даю своє кохання, цінніше за гроші. Я даю всього себе перед олтарем і законом. Чи даси мені себе? Чи підеш зі мною в дорогу? Чи ми йтимемо поряд аж до краю й кінця?» Я закінчив, і хвилину в кімнаті стояла дивовижна тиша. Потім рейс Третон простягнув мені обручку, і ми ж Дженні самі дали шлюбну обітницю присягаючись любити одне одного й піклуватись одне про одного, поки нас не розлучить смерть. Владою даною йому від громади Масачусетса містер Тімоті Блауэлт проголосив нас чоловіком і дружиною. Як подумати, наш бенкет після матчу, так назвав його Стреттон, був претензійно-непретензійний. Ми з Дженні рішуче відкинули ідею влаштувати вечірку з шампанським, і оскільки нас було так мало, що все наше товариство могло розміститися в одній кабіні, пішли до Кроніна випити пиво. Пригадую, сам Джін Кронін почастував нас з пошани до найвизначнішого гарвардського хокеїста від часів, коли в компанії грали брати Клірі. От туди к бісу вигукнув Філ Кавіллері, стукнувши кулаком по столу. Він визначніший, ніж усі на світі Клірі. Гадаю, Філіп, йому ніколи не доводилось бачити гру гарвардської команди, мав на увазі ось що, хоч як досконало каталися на ковзанах Боббі і Біллі Клірі, а проте жоден із них не спромігся здобути руку і серце його Філіпа Незрівнянної доньки. Одне слово ми всі захмеліли і під цим приводом випили ще раз. Я дозволив Філові заплатити по рахунку і згодом Дженні, рідкісний випадок, похвалила мене за це. «З тебе ж то ще може, вийдуть люди». Проводжаючи Філа на автобусній станції, ми трохи розкисли, тобто пустили сльозу. І він, і Дженні, і я, здається, теж. Пригадую тільки, що очі у мене були на мокрому місці. Бо благословивши нас безліч разів, Філ, зрештою, сів в автобус. І ми довго махали йому вслід, аж поки автобус зник з очей. І лиш тоді до мене дійшла жахлива істина. Дженні, ми з тобою законні, чоловік і дружина. Еге ж, тепер я маю право стати відьмою.